Поповнення родини. Здається, ніколи з такою радістю не поверталась до власної кімнати. У тій минувшині, мов би, на чужині. Вона нічого не зробила, не запобігла злочинові. Чи мала вирвати перо з рук п'яного міщенка? Чи вихопити злощасного папірця у Кулаківську? Так янути у піч? Не те, не те. Доню... «Часом не хочеш погуляти з Ростиком?» – засукорила на порозі мама. Після вчорашнього Софійчиного майже героїчного вчинку мама не знала, як догодити доньці, аж незручно було відмовлятися. Та й неділя заповідається такою сонячною. І перед Сашком є чим похвалитися. «Сашко, бідка, все що сестри, всі одночасно, заж треба!» виросли зі свого весняного взуття – і тепер він повинен, бодай утричі, більше заробляти, щоб їх повзувати. Чорнобілки так ніхто й не купив. Кошеня вже не сиділо в кубельці, а поруч із сашковими вагами бавилось трісочками від непроданих дров. Ростик дивився на тваринку і захоплено пищав. Явне підтвердження, що коти шкідливі для маленьких дітей. Ах! З не меншим захватом Софійка переповідала розв'язку історії з коралями і про те, як удома її заповажали. Після 20 валеріанових крапель Чорнобілка потішно винюхувала розлиті ляпки і 15 крапель на стоянки глоду мама із присутністю кошеняти в квартирі сяк-так змирилася. Коли ж бабуся пообіцяла, що кішку завжди можна буде віддати їй у село, Сніжана, забігши на мить, вигукнула, яке диво, а тато пожартував, що з Чорнобілки вони виховають сторожову квартирну кішку, полегшено відітхнула і знеможено прилягла у спальні з мокрою шматою на чолі. Чорнобілка ненав'язливо і винувато примостилася біля її колін. Розділ 16. Порада Софійці набридло швендяти за Гордієм Кулаківським який доводив до кінця нещодавню оборудку. Вона втомлено зупинилась перед церквичкою на майдані, була в коралях, тож поодинокі перехожі не помічали її. Що засмітило тебе, дитино? почула зненацька, остовпіла під муром, просто на засніженій бруківці, втупившись у Софійку невидючими очима. Сидів старець. Сліпий старець. Грячкова за неї шпорила в кишенях. Дякувати, в правій, недірявій ще завалялося десять копійок. У кишенях часто знаходиш більше, ніж сподіваєшся. Це монета не з нашого часу. Обмацав милостині тремтячими пальцями. Ти з майбутнього? Так. Коти Цирілу кивнула. «Людям не дано міняти обставини!» Казав наче до себе. І наче відповідав на Софійчине запитання. «Хоча, і мені варто спробувати!» «Надто ж, коли хочеться змінити на краще!» «Тут, дитино тобі нічого робити!» «Кулаківського його жертви вже прокляли!» «Де?» «В цьому храмі? Хіба не однаково? В храмі чи не в храмі?» Біда в тім, що з серцем. «А Міщенко? Він же теж завинив!» Його виблагали, вимолили родичі. Тож зглянулись на авторитет і мудрість його батька, на дітей. А, і йому відділється! Але тут ти нічого не бдієш!» «Що ж мені робити, дідусю?» Кинулась до старого, як до рятівної соломинки «Перебирайся потрохи вперед Від покоління до покоління Десь та й зустрінеш ту мить Коли можна буде спинити інший злочин Коли здатна будеш відвернути невідворотні Де ж та мить, дідусю? Аби все віддати дитину Але ж ви знаєте?» «Те нещасному!» – заскімлим старець. Парочка, що проходила мимо, кинула кілька монет. «А як той злочин зупинити дідусю?» «Більше нічого не питай, дитино.